Negyedik fejezet Diamond oktáv fogcsikorgatva abba hagyta a vadászatot. Embereihez fordult. Visszamegyünk a két szeszélyes bórjú fókába. Ez a bitang átkozottul áthúzta a számításainkat. Mit gondolsz, főnök? kérdezte egy hosszú, rettenetesen sovány fekete fiatalember, akit genkszerkörökbe valami megmagyarázhatatlan okból háromkezű konnornak neveztek. Lehet abból valamire következtetni, hogy a fickó pont arra a hajóra menekült? Semmi, felelte rossz kedvén Diamond. Az csak véletlen. Pont az a hajó volt a kikötőbe. Elhagyott volt, mi kergettük, hát felszaladt rá. Ennyi az egész. Derünk a borjúfókába, mert Bill a kormányos biztosan vár már bennünket. Vele majd megbeszéljük, hogy mit tehetünk. Közben már a két szeszélyes borjúfóka felé baktattak. – És Tex Malahida? – kérdezte egy kis köpcös gencster, akit hárnak hívtak a kövérsége miatt. – Malahida. Ez a név még jobban elkedvetlenítette Diamond doktávot. Tex Malahida a nagy konkurens. New Yorkban annak idején csak az a vállalkozása sikerült Diamond Octávnak, amiben nem szólt bele Malahida. Régi ellenségek voltak, és megfojtották volna egymást egy kávéskanálnyi vízbe. Tex Malahida sokkal nagyvonalobb gangster volt, s az emberei is különbeknek bizonyultak off embereinél. Mindenféle kémei voltak, s e kémek közreműködésével a nagy Tex értesült Diamond minden üzleti tervéről és elgondolásáról. Erről a mostaniról is. Sajnos. Szerencsére minden valószínűség szerint sikerült kijátszani az éberségét és megelőzni az afrikai útban. Malahida Felelt oktáva gurulóri hárt kérdésére. Az gazember nem érkezett meg. Minden hajót figyeltettem. Efelől teljesen nyugodtan lehettek. Életünk legnagyobb üzletét nem fogja kicsavarni a kezemből. A srácokat mi csípjük el? Kissé indignálódva, mérges morgással tette hozzá. Malahida. Végre bebizonyítom, hogy túljárok az eszém. Egy pillanatra lemaradt a többiektől, mert egy fehér vászonruhás, széles karimájuk alapot viselő csizmás férfi cigarettával a kezébe egy kis tüzet kért az égő szivarjáról. A cigaretta felparázslott a sötétben, és Diamond Octave pénult rémülettel nézett a pillanatra megvilágított sepphelyes, ritkás bajuszó arcba. A tüzet kérő egyén Tex Malahida volt. Itt Afrikában ritkán villámlik az ég. Diamondok távozomban úgy érezte, hogy most belesújtott a villám. Csak állt és nézte a nagy konkurenst, aki egész pályafutása alatt állandóan keresztezte az útját, és elvitte óra elől a legkiadósabb üzleteket. És aki elől sohasem tudott úgy meglógni, hogy az ne érje utól. És Tex Malahida kihúzta roppant termetét. Ott állt elegáns fehér ruhájában, mint a világ legjobb célpontja. Cigarettázott és nevetett. Repülőgép is van a világon, Diamond, mondta halkan és udvariasan. Sokat röhögtem tegnap, amikor láttam, hogy figyelteted az érkező hajókat. Akkor én már órák óta Libreville-ben voltam. Mit nyúkász a géppisztolyod felé, öregebb. Azt hiszed, megijedek? Te most nem mész engem lelőni? Miért nem ernélek, kérdezte gyerekes edekes a hangjában, diamond doktár. Mert akkor az embereid megtudják, hogy itt van a Malahida banda, és esetleg szétszaladnak. Az én embereim nem gyávák. Felvesszük veled a küzdelmet. Nem gyávák, de ha lehet, ők is csak igyekeznek megkimélni az életüket. Ismerlek, Diamond. Amíg lehetted itt, fogod, hogy megérkeztem. Diamond a fogát csikorgatta. Ez a gazember pontosan ismeri az észjárását. Tudja, hogy az embereit ez az egy dolog tudja elkedvetleníteni. Ez, a Malahida megérkezése. Egyszer mégiscsak leszámolunk Malahida, sziszette. Megijesztesz, de azért nem veszem el a reményt. Talán az utolsó pillanatban megjelenik a színen Bobby Kelege, mielőtt rostává lőnél. Ő majd kisegít a zavaromból. Megfenyeget téged egy doboz eperkonzervvel, vagy fejbecsap egy írógéppel, és én megmenekültem. Rekedten nevetett. Diamond oktáv keze ökölbe szorult. Szeretett volna neki ugrani ennek a gúnyolódó disznónak, és szétzúzni a sok boxolástól már így is eléggé belapított orrát. Ekkor azonban egyik embere, a füttyös Dávid hátra szólt. – Mi az, főnök? Hol maradsz? Valami baj van? – Nem, semmi. – sietett a válaszszal diamond volt valami megbeszélésem ezzel az izé, izével, pasassal. Megyek már! Tex Malida érezte, hogy ez veszélyes pillanat volt. Még mindig szorította a kabátja zsebében a revolvert, amelyet megmarkolt, amikor a füttyös Dávid hátra szólt. Itt most baj lehetett volna. Eléggé kihozta a sodrából Diamond doktávot ahhoz, hogy egy genster félretegye az embereivel szemben szükséges óvatosságot és elárulja a jelenlétét. Oktáv azonban úgy látszik megőrizte higgadságát. Nem könnyelműsködött. Az is átvillant az agyán, hogy ő ezúttal többet tud, mint Malahida. Ő tudja, hogy miért tűnt el a hajó egy órával ezelőtt, gyerekestől együtt a kikötőből, és hogy hová tűnt. Ez az alak pedig nem tudja. Ebből az előnyből sok hasznot húzhat. Nem, semmi esetre sem tudhatja. Bobby üldözése alatt senki sem volt a kikötőbe. Még csak a közelében sem. Észrevette volna. Hát akkor a leghelyesebb lesz, ha elteszi ezt a sérelmeit, és a többi közé arra az időre, amikor végre elérkezik a bosszú órája. Ha két búrjú fóka elé értek, senki sem beszélt. Diamond Octave azért hallgatott, mert rosszkedvű volt, a többiek azért hallgattak, mert tudták, hogy Diamond rosszkedvű, rossz kedvő, akkor nem tanácsos mindenféle üres beszéddel ingerelni. Mielőtt beléptek volna, a főnök végre megszólalt. Egy bizonyos kellemetlen hírt kaptam, amitről egyelőre nem óhajtok nektek bővebbet elárulni. Most minden attól függ, hogy mit végzünk ezzel a Bill nevű kormányossal, aki megígérte, hogy a kezünkre játsza a gyerekeket. Helyes, felelte a háromkezű konor. Akkor menjünk be. Szerintem Bill már régen itt van és türelmetlenül vár bennünket. Miféle pasas? Roppant nagy darab, közel két méteres tengeri medve. Olyan embernek ismerem, aki a rablógyilkosságtól sem ijed meg. Azt mondják, híres verekedő. Szóval mindenféle szempontból hasznos ember. E közlés után, ki sem véve kezét a nadrág zsebéből, csak úgy a könyökével benyomta az ajtót és belépett. Egyenesen Lórikához a szakállas pincérhez fordult. Ide hallgas Lórika! Ismersz egy Bill nevű hajókormányost? Nagy darab marha ember, és állítólag mindenki kötői csapszékbe hírheté tette már magát, mint életveszélyes verekedő. Lórika bólintott. Ismeret, verekedett már itt is. Diamond oktáv körülnézett a helységben, Bill kereste, de nem látta sehol. Csupa ismeretlen ült az asztalok körül. Az egyik asztalnál kockáztak, és egy az ajtónak háttaláló fiatalember vállát veregették, aki úgy látszik nagyobb tétet nyert meg egy pillanatban, és most elégedetten ünnepeltette magát. Bill azonban nem volt sehol. Diamond Octave türelmetlenül visszafordult Lórika a világ egyetlen szakálas pincére felé. Ezt a bill keresem. Nem járt itt ma este? De igen, felelte Lórika. Sőt, most is itt van. Diamond Octave megint körülvillantotta szemét a helyiségben. Kezdett dühbe jönni. Lórika! Én azt hiszem, kicsavarom a nyakadat. Egy ilyen életveszélyesen verekedő óriás nem egy gombos tű, akit nem lehet megtalálni. Hát hol van? Menjen csak hátra a terem végébe! Felette Lórika, és egy kis fésűvel nyugodtan fésulta a szakállát. A villaj mellett a sarokban fekszik. Fekszik? Mi baja? Hmm, részint félájult, részint síró van. Szolgált precíz felvilágosítással a pincét. Diamond oktáv még jobban elkedvetlenedett. Félájult és sírógörcse van? És az ilyesmi mit tőljön? Valaki pofonütötte. úr, én becsület szavamra kijelentem, hogy még életemben nem láttam ekkora pofont. Szerintem még annak is a akarja, aki adta. Úgy, úgy, morogta Diamond oktáv. És ki az, aki pofon ezt a bilt? Az a pasas ott mutatott Lorika a kockázók kasztalánál álló fiatalemberre, aki nagyobb tétet sepert be az előbb, és ez alkalomból a vállát veregették. A fiatal pillanatban megfordult. Tájmandok távra vigyorgott, személy megcsillant a monokli, amint bólintott, és megemelte félig leszakított karimájú zsirárdik alapját. Bobby kelegen volt. Mikor Ellen Duncan megtalálta és elolvasta Bobby kelegen kisé abnormálisan megfogalmazott írásos üzenetét, kisé kedvetlen lett. Mivel gondolkodó lény volt, azonnal boncolgatni kezdte elkedvetlenedése okát. Igen, hiszen tulajdonképpen logikus, hogy rosszul érzi magát a nyílt tengeren, a legyven gyerekkel a hajón és a nagy felelősséggel a vállán. Nem jó érzés, hogy az egyetlen férfi magára hagyta. Ez a dolog logikus része. De ez még nem minden. Jó kedve nem csak azért illant el. Be kellett vallania önmagának, hogy határozottan és szabályosan félti ezt a vidám monoklis fickót, akinek látszólag több van egy kerékkel a fejében, mint kellene. Esetleg kevesebb. De kedves és igazán jóképi fiú, és főleg nagyon szórakoztató. Egy csavargó. Tüstént megróta magát azért, mert a kelleténél többet foglalkozik ezzel a bobival. Igaz viszont, hogy nem csak a szavaiból, hanem a viselkedéséből is megállapítható, hogy jó családból való fiú lehet, csak elzűlött kissé. Vagy talán nem is el, csak lecsúszott. Vannak ilyenek, akik eldobják a polgári társadalom megbecsülését, mert kalandok felé űzi őket a vérük. Kissé elpirult, amikor rajta kapta magát, hogy már is mentő körülményeket keres a fiú számára. Vagy talán önmaga számára keres mentő körülményeket annak igazolására, hogy ilyen sokat foglalkozik Bobby val gondolatba. De hol lehet? Micsoda őrültség volt tőle, hogy a partra ment? Tisztára bolond. Előbb felmenekül a hajóra, kiviszi a gyerekekkel és ővele együtt a nyílt tengerre, mert egy gengszter halára üldözi, aztán kapja magát, kint hagyja a hajót és ő maga visszamegy, esetleg egyenesen a gengszter karmai közé. Az ilyen eszeveszett fickókat tébolydába kell zárni. Hála Istennek teljes a szélcsend. A tenger nem hullámzik, a gyerekek álmát semmi sem zavarja. Mind a mellett ez a bobi jöhetne már, hiszen ennek így úgy sincs értelme. Ha ő a partra mehetett, akkor miért nem vitte a hajót is? Utóvégre neki és a gyerekeknek nincs félnivalójuk. Ilyen bolond kalandja még sohasem volt és amellett társnője a parton megőrülhet a félelemtől, hogy hová tűnt a hajó. És Bobby nem jön. Már legalább két órája, hogy elment. Egészen harcsobbanásokat hallott. Felderült arccal szaladt a fedélzett korlátjához. A hajó lassan, békésen ingott, mint valami óriási bölcső. Lenézett, és a kikötői fények világosságában felfedezte a keskeny, hosszú mentőcsónakot. Végre! Ez Bobbi. Haló, kiáltotta nem túl hangosan, de úgy, hogy a csónakba ülő meghallhatta. Haló, kiáltotta vissza a közeledő. Elin megfigyelte, hogy most gyorsabban nevez. A kis csónak valósággal repült a vizem. Még három-négy perc, és a hajó oldalához simult. Elinkutatóan kutatóan nézett le a korlát mellől. A csónakot most nem láthatta, mert a hajó teste árnyékot vetett rá. Hallotta, mint az érkező odakötözi a csónakot, és megindul felfelé. Felérkezett. Néhány súlyos lépéssel a főárbócra erősített lámpa aláért. Elin kimerett szemmel nézte, és szája elé kapta a kezét, hogy ne sikoltson. Nem Bobi Kelegen volt. Zömök, nagyon széles bika bikanyakú férfi állt előtte, akinek egész félelmetes megjelenését csak az enyhítette némileg vidámma, hogy nem viselt bajuszt, de szakálla volt. Kiduduló ló zsebében észrevehető egy revolverkörvonala. Belső zsebéből viszont egy konyhakés pengéje villan elő. De mit jelent az a, a hóna alatt? Elin nem volt gyáva, rövid idő alatt visszanyerte lelki egyensúlyát, nyugalmát és hangját. De ez a hang azért kisé megremegett, amikor megszólalt. Maga kicsoda. És mit akar? No, most jön a jó modor gondolta magában a jövevény, és kihúzta termetét. Amire az a jár, pasas ki akart engem oktatni? Engem, mert én arra nagyon rászorulok. Nem kell megijedni, kis nagysátka, mondta, és mutató ujját kopott matrós sapkájához emelte. Jó kezekbe került a nagysát, csak semmi begyulladás. Nincs itt semmi baj, mert itt van a szolgálatkész szigonyos pityu, aki ravasz, mint a róka, villám gyors, mint a gazella, Erős, mint a korilla, és félelmetes, mint az oroszlám. Ha szabad kérnem, kérte a lány, lehetőleg ne említsen több állatot. Úgy se tudnám valamennyit megjegyezni. Kérem, az állatokat beszüntetem. Megengedi, hogy pipára gyújtsak, vagy rokon szenvesebb magának, ha inkább agózom? De kérem, nem óhajtok beleszólni, hogy melyik szenvedélyét elégítse ki, és különben sem tudom, hogy mi az a bagó. – A bagó? Hm, – Hát, úgyis magyarázzam meg. Tudja maga, hogy mi az a rágógumi? – Tudom, olykor fogyasztom is. – Na hát, a bagó is ilyesmi. Csak büdösebb és köpködni kell tőle. Megkínálhatom egy fél pofára valóval? – Nem – szabadkozott rémülten Elin. – Én megmaradok a rágóguminál. Attól nem kell köpködni. – Ízlés dolga. Felelte a szigonyos, és csendben gratulált magának, hogy milyen pompásan megy a társalgás. Az a bolondos Bobby még tanácsokat adott neki, hogyan viselkedjen egy úri nővel szemben. Neki, a szigonyos pityúnak, aki több gyarmati harmonika művésznőnek udvarolt már jelentős eredménnyel. Most hallgatná csak, Bobi, így kell szellemesen és könnyedén csevegni. Ő, izé mondta előkelően, és könnyed, elegáns mozdulattal, miközben csak úgy mellékesen és szórakozottan neki támaszkodott a fő árbócnak. Nyomban feltápászkodott, és elégedetlenül állapította meg, hogy azért esett el, mert a fő árnyékának dőlt, és nem magának a komoly és tömör fauszlopnak. Néhány sakfigura esett ki a zsebéből, melyeket gyorsan fölkapkodott, és közben kis és könyökét tapogatva magyarázta a lánynak, Ö, ezer bocsánat tisztelt, kis nagyság, hogy ilyen marha módon elestem. Ez nem éppen komilfó viselkedés, tudom, de nem tehetek róla. Hm, lám csak lám, a kis figurák kipocsogtak. Ugyebár azért hordom a zsebembe őket, mert ha időnként nem egyedül játszom, hanem partnerrel, és nem amatőr alapon, hanem pénzben, akkor nem, de csal az ember, és ehhez pótfigurák kellenek. Hm. Bocsánat. És, mint aki tudja az illemet, nem a fedélzetre köpött, hanem a korláton keresztül a tengerbe. Ellin nem tudta, hogy sírja, ne vagy nevesse. Nézze, tisztelt, izé úr. Ej, no, pedig, mintha mondta volna a nevét. Voltam bátor. Nevem Szigonyos Pityú. Ez persze csak a féle rámaggatott név. A haverok kereszteltek így a... Márhogy szigonyosnak. A Pityú a saját, de én már alig emlékszem rá, hogy valaha is másképpen hívtak. Sőt, a rendőrség ízében, mm, arckép galériában is ezen a szerepel a robot múltamat felemlítő szövegben. Kérem, ha a rendőrségnek megfelel, én is beérem vele. Hát nézze, pityúr. úr, mégis szeretném tudni, hogy mi járatban van itt, hogy minek köszönhetem szíves látogatását. Köszönje mondjuk a szerencséjének. Én nagyon fontos személy vagyok itt. Ismer egy Bobby Kellegen nevű fickót, aki első pillantásra futó látszik? És nem az? Dehogy nem, hiszen azért látszik annak. Ö, ismerem. És mi az összefüggés az ön megjelenése és Bobby, illetve Monsignor Kellegen között? Hát, hogy úgy mondjam, kezdte könnyed csevegő formában és egy diplomata főlényes modorában pityú, a dolog, hogy úgy fejezzem ki magam, kvázi... Micsoda? Kvázi. Mit akar ezzel mondani? Fogalmam sincs róla, de kitűnően hangzik. Kvázi. Ön nem tudja véletlenül, hogy mit jelent. Véletlenül tudom, mosolygott a lány. Majd árulja el nekem is alkalomattán. Elegáns mozdulattal átvetette a jobb lábát a ballába fölött, de patkós cipősarka beleakadt a nadrágjába, és végig hasította. Hmm, morokta. Egy kis malőr. Még szerencse nagy sátkám, hogy hosszú alsónadrágot viselek, igaz? Nagy szerencse felelte elén fagyosan, és Pityu megötődve figyelte ezt a hangváltozást. Mi az? Megbántotta valamivel? De hát mit is mondott? Talán. Valami helytelen mondtam? kérdezte gyanakodva. Gondolja, hogy nem kellett volna az alsónadrágomat említenem? Csak azért mondtam, mivel a pantallom elszakadt, és szerencsémnek tarthatjuk azt a tényt, hogy mégsem kellett mesztel a lábszárral járnom. Így talán mégis társaság képesebb az ember. Ha az ember ugyebár az alsónadrágját említi... Nagyon kérem, kedves szigonyos úr, ne említse többé az alsónadrágját. Ha feltétlenül ruhadarabról kell csevegni, akkor a legtöbb, ameddig elmehet a sapkája. Ó, szóval mégiscsak itt volt a hiba. Hát, ahogy akarja. Ne beszéljünk tovább az alsó nadrágomról. Utóvégre tudom én, hogy hogyan kell uritársaságban viselkedni. Méghozzá könnyedén és szellemesen. Barátaim körében a könnyed és szellemes szigonyosnak neveznek. Elegánsan felhúzta nadrágszárát, szárát is, leült egy kötélcsomóra. A kötélcsomó azonban nem volt elég tömör, beroskadt a súlya alatt, és Pityú estébe leverte a lábáról a lányt is. Oh, – Ó, pardon, ez igazán kínos. – Hadd segítsek talpra állni. – Megütötte magát? – Eléggé, ismerte el Elin. – Hol? – Hát, csak úgy, itt meg ott. – De mégis. – Kérem, ne feszegessük, Elégedjék meg azzal, hogy megütöttem magam. – Mert ha esetleg a térdét ütötte meg, akkor borogatni kell. Nagyon szívesen a rendelkezésére állok. Nem a térdemet ütöttem meg, és ha esetleg mégis borogatni kell, biztosítom, hogy maga lesz az utolsó, akivel ezt a műveletet el fogom végeztetni. Pityu megértette végre. Ájáj, morogta kissi idegesen. Úgy látszik, megint bakot lőttem, de utóvégre nem tudhattam pontosan, hogy hol ütötte meg magát, mert ugye bárha az ember elesik. Ne feszegessük, kérem, térjünk fölötte napirendre valamit kezdett beszélni arról, hogy Bobinak köze van a maga megérkezéséhez. Na most, gondolta pedig. most vigyázz, szigonyos, nem szabad megijeszteni a kis hölgyet. Hát az úgy volt, nagy sátkám, mondta könnyed, csevegőmodorában is egy ládára könyökölt, amely azonnal megbillent alatta, és vele együtt a fedézet korlátjáig gurult. Azt a keserveskény lávad szemű! Na, ezt most gyorsan hagyja abba! Kiáltott ilyetten a lány, akinek voltak bizonyos elképzelései elkeseredett matrózok káromkodási felkészültségéről. – Ó, nem kell megijedni, csak azt akartam mondani. – Jaj, nem magyarázza! Tapasztaltam, hogy ilyenkor még csak ront a helyzetem. Beszéljen inkább arról, miért jött. E – igen, már is mondom. Hát az úgy volt, hogy az a marha Bobi felkeresett a rinocérosz vendéglőben, amely igen kitűnő hely. Nekem törzs kávéházam és pompás jamaikai rumot mérnek benne. Ivott már jamaikai rumot a rinocírosz vendéglőben? Ne vegye rossz néven, de még sehol sem ittam rumot. Pedig a aromája van. Igen, határozottan aromája van. Boldogan érezte, hogy ismét könnyedén cseveg abban az úrimodorban, amelyet mindenki elvár tőle, aki értékelni tudja az előkelő stílust. És különben jó aromája van a rinocéros vendéglő rumjának. Ha egyszer partra szállhatunk, szívesen fizetek magának egy decit. De nem ezt akartam mondani. A rinocéros vendéglőben voltam tehát, ahol mindig szívesen időzöm, mert a kocsmáros pompás fickó és a vendégek is remek pofák. Mind pompás gyakorlott verekedő, akikkel egyenesen élvezett pofoszkodni egy kicsit. Nem is szólva a hölgyekről, akik igazán megízesítik az ember életét. Odajár például a torpedó romboló és a kannibál vanda. Mondhatom, remek nők. Nem is látszanak túlságosan kövéreknek, mégis közel vannak a száz kilóhoz. Hát nem akarom őket összehasonlítani nagysáddal, de maradjunk ebben. A szót kisé idegesen elin. Miben? Hogy nem akar engem hozzájuk hasonlítani. Ó, kérem, de azért higgy el, hogy a torpedoromboló Janet felejthetetlen élményt jelentett számomra. Ő, nagy szerelem volt közöttünk. Ennek sajnos néhány hónapja vége, mert megcsalt a bestia. Ej, mondta kevés érdeklődéssel, és némi részvédtel a lány. Hát magát meg lehet csalni? Igen, ezen magam is csodálkozom. És mégis megcsalt, teljes erőből. Kivel? Egy dél-amerikai maramhimba zenekarral. Tudja, a nők néha szeszélyesek. De azért mégis kedvenc helyem a rinocérosz vendéglő, és Bobby barátunk ott talált meg engem, amint javába sakkoztam. Tüstént leült az asztalomhoz, és diszkréten négy szem közt elmondott nekem egyesmást. Hogy érti ezt, hogy négy szem közt? kérdezte a lány, aki szeretett mindennek a végére járni. Ha egyszer sakkozott valakivel, akkor nem lehettek négy szem közt? – Egyedül sakkoztam. Tudja, az embernek mindig csak önmaga a legjobb társaság. Szivart vett elő, és megkínálta a lányt is, aki azonban elhárította a kínálást. – Egyedül sakkoztam, és mihely is befejeztem a partit, végighallgattam Bobby mondani valóját. – Megkért, hogy jöjjek ide a hajóra, mivel nem akarta, hogy maga egyedül legyen. – Hát ő neki dolga van? Egyéb... – Izé... Lázasan törte a fejét, hogy valami elfogadható magyarázatot adjon, de csak azok a bolondságok jutottak eszébe, amelyeket Bobby hordott össze búcsúzásuk pillanatában. Olyasmit mondott, hogy valami unokahuga érkezik, akinek meg kell mutatnia a város nevezetességeit éjjel. Érdekes, én is ezt kérdeztem tőle, de azt felelte, hogy az unokahuga éjjeli őri kurzusra jár, és meg kell szoknia a sötétséget. Női éjjeli még nem hallottam. Én sem. Kétségbe esetten törölte izzadó homlokát egy női sejjem blúzzal, amelyet szórakozottan előhúzott a zsebéből. Az úgy volt, tudja, hogy a Bobby unoka unokahugának folytatni kell papája mesterségét. Ha a papa volt tudni, illik eredetileg éjjeli őr, de meghalt. Nappal. Kezdett összezavarodni. Az örök kalandos életet élnek. A Bobby unoka húga tulajdonképpen tanítónőnek készül, de az áruházban, ahol eddig kiszolgált, váratlanul alkoholmérgezést kapott, és. és mire kikerült a fokházból... Mit fizet, ha ezt a mondatot nem kell befejeznie? szakította félbe Elin. Szívesen adok egy frankot felelte hálásan a szigonyos. Kicsi belezavarodtam. Na, most mondja meg az igazságot. E, igenis rendőrt, tanácsos úr, de nagyon vigyáznom kell, hogy kiméletesen mondjam meg magának, mert Bobby az egyedüli ember egész Afrikában, aki még engem is meg tud verni. Olyan pofonjai vannak, hogy szerintem külön órákon kellene tanítani a Harvard egyetemen. Ne beszéljünk Bobby pofonjairól. Igaza van, jobb nem beszélni róluk. Mind a mellett kénytelen vagyok elárulni magának, hogy mi a helyzet, mert sajnos a nagyságnak sokkal több esze van, mint kellene, és már is látja, hogy az unokahugról előadott hülyeség nem éppen hihető. Hát akkor mondja, miért nem mondja már az igazat? Mondom már, biztos úr, csak azon töröm a fejemet, hogy minél kiméletesebben adjam tudtára. Valami baj van? Rettenetes, tiszta életveszély. Vegye tudomásul, hogy én rám azért van itt szükség, mert matróz voltam, és értek a hajózáshoz. No, ha ért a hajózáshoz, akkor gyorsan vezesse partra ezt a hajót. De még csak az kellene, hiszen mondom, hogy rettenetes baj van. A mindenit hogy mondjam el ezt kiméletesen? Vegye tudomásul, hogy amennyiben rosszul jön ki a dolog, nem csak maga kaphat 15-20 golyót, természetesen géppisztolyból, hanem ugyanannyit kaphatnak fejenként a kis is. Na nézd, hogy megijedt! Nem, nem, suttogta vértelen szájjal Elin. Tulajdonképpen nem ijedtem meg olyan nagyon, hiszen alapjába véve elég tapintatosan közölte velem, de azért most jó lenne egy kortyabbul a híres rumból, amit a rinocéros vendégről szolgálnak ki. Na de kis nagy sád, ez csak egy szavába kerül. Igazi úriember mindig készül arra, hogy társaságban megy, hogy a dámákat esetleg meg kell kínálnia. Parancsoljon! Hátsó zsebéből elővette egy lapos üveget, lecsavarta kupakját és odadta el innek. A lány hívott egy kortyot, köhögött tőle, de lassanként visszatért a szín az arcába. No most folytassa! mondta aztán pityunak és visszaadta az üveget. Rémülten figyelve, hogy a matróz négy-öt hosszú kortyot húz Hát igen... Zsebre vágta ismét az üveget, és magyarázóan hozzátette. Ö, mondom, ne ijedjen meg túlságosan, de bizonyos amerikai genzterek ne szétvették ennek a gyereknyaroltatási akciónak, amit egyébként nem csodálok, mert kegyedék elkövették azt a marhaságot, ö, bocsánat az erőteljesebb szakkifejezését, hogy hetekig cikkeztek róla a lapokban. Nem cikkeztünk mi róla védekezett Elin. A cikkeket dr. Valentin írta, mert ezzel akart reklámot csinálni Libreville-ben gyerekszanatóriumának. – Majd alkalomattal szájjon vágjuk, bólintott megértően Pityú, és könnyedén egy zsákra könyökölt, amely azonnal kirepett, és kilószámra ömlött belőle a szemes kávé a hajó fedélzetére. – No, nézd csak, nézd! Itt úgy látszik egy kis csempészés is készült. – No, mindegy! Az embernek gondolnia kell a megélhetésére is. Tudom magamról. Régi aranigasságom, hogy ne nézzük le a csempészeket, mert ezzel önmagunk ellen vétünk. Kérem, folytassa inkább azt a szörnyűséget a genzterekkel. Hát igen, nem szívesen, de folytatom. Ez a Diamond Octave nevű közellenség szintén olvashatta Dr. Valenti reklámcikkeit, amely miatt, mint említettem, alkalomattán szájon vágom az illetőt, és elhatározta, hogy megszervezi minden idők legnagyobb gyerek lablását. Összejátszott ennek a hajónak a kormányosával, egy Bill nevű csirkefogóval, akit, mint azt még nem említettem, alkalomattán legalább fél órán keresztül legelni fogok. Ö, szerintem már az is csodaszerű, hogy eddig még nem történt meg a katasztrófa. Ha Diamond Octave nem akar leszámolni Bobival, akivel egy elintézetlen lovagias ügye van, tehát ha Bobby nem menekül fel a hajóra, és nem viszi ki a nyílt tengerre magukat, akkor a gyerekek már régen a genzterek fogságában lennének, nem is szólva magáról, akinek szintén nem lenne valami irírésem értó helyzete, ha úgy én Diamond octave ismerem. – Hát ez szörnyű, – suttogta Elim. – Hiszen akkor minden pillanatban megtámadhatnak bennünket. Oh, – Ó, ettől ne féljem, – nyugtatta meg Szigonyos. Bobby elment, hogy Diamond Oktáv szemébe nézem. Ha esedékes volna a támadás, akkor Bobby már itt lenne. Ismerem őt. t nem lehet megelőzni. Legyőzni sem nagyon. Na, de hát mit tehet egy ember egy gengszter banda ellen? Különösen egy olyan ellen, amely géppisztolyokkal van felszerelve? Ah, oh, Bobby azonban észel van felszerelve. Mindenképpen megnyugtathatom, meg aztán én is itt vagyok. Hiszen ezért küldött ide a barátom. Hát maga is csak egy ember. De milyen? Urias könnyedséggel nekidőlt egy kifeszített kötélnek, amitől a fővitorla egészen megmagyarázhatatlan módon azonnal ketté szakadt. Hm, kis kellemetlen, de ez legyen a legnagyobb baj. A nagyság csak ne féljen semmit. Biztosíthatom, hogy amíg Bobby vissza nem érkezik, semmiféle meglepetés nem érhet bennünket. Fel a kezekkel! villámgyorsan a hang irányába földultak. Öt ember állt a hajó korlátjánál géppisztolyjal a hónuk alatt, és most lassan, de biztos léptekkel elindultak a lány és a matróz felé.